A LELKEK HÁZA 2109. Június 20 Másnap reggel, a zöld hármas reggelizőben vidám hangulat uralkodott. Ben végre alaposan kialudta magát. Gergő szokás szerint mindenből viccet űzött, de még a mindig visszafogott és félénk Sven is lazább volt a szokásosnál. Amíg Lunára vártak, betermeltek egy adag gabonaturmixot, és közben ugratták egymást. Luna, lila blúzban ragyogó mosolyjal érkezett. Fekete hajába csillogó pántot tűzött, ami úgy sziporkázott, mint a tejút. Tálcáján lencses salátát és uborkalevet egyensúlyozott. Ben elbűvölve figyelte a lányt. Te nem is eszel normális ételt? Üledezett Gergő. Hagyj már békén. Kelt a lány védelmére, Ben. Kimondottan jó alakja van. Miért vagy az, ha vigyáz rá? Eszem megáll mondta Gergő és mókásan a szemét meresztette: Még két napja sem vagy itt! Már is belezúgtál valakibe! Ben elpirult. Luna ráhagyta a fiúkra a csörtét, és inkább ismertette az aznapi programot. Ben részére délelőtt külön foglalkozást írt elő, hogy bepótolja a kettes infócsomagot, amivel a többiek már végeztek. Gergő és Sven más feladatot kapott. Az első felszerelések raktárában kellett rendet rakniuk. Ebédszünet után pedig a kaland szimulátorban várt rájuk egy kis testmozgás. Megtudtam néhány fontos tényt apától a titkos üzenettel kapcsolatban. Közölteben. A családunk Olaszországból származik, mint kiderült, eredetileg egy Castiglione nevű helyről. Bizonyíték nincs rá, de apa elmondása alapján elképzelhető, hogy az illető, akitől a vers származik, keresztes orvos vagy önkéntes lehetett, és hívhatták őt is beníciónak. Luna meglepődve hallgatta a beszámolót. Amit mondasz, az mégiscsak bizonyíték lehet az üzenet eredetére vonatkozóan, szólt csodálkozással a hangjában. Nem kerestél rá Castiglionéra? Őszintén szóval nem jutott eszembe, felelt Ben pironkodva. Castiglione egy észak-olaszországi falu. Azért tudom fejből, mert történetesen ez a falu Solferino mellett található. Ide szállították Dünan és önkéntesé a csatatérről a sérülteket. Döbbent csend fogadta Luna szavait. Lehet, hogy Ben őse részt vett a Szolferinói csatában? Tette fel óvatosan a kérdést Sven. Az bizony meg lehet? helyeselt Luna. De ez még mindig nem magyarázza meg, hogy miként szólhat az üzenet négyünknek itt a holdon. Egy 250 évvel ezelőtt élt személy talán ráhibázhat, hogy generációkkal később lesz egy leszármazója, aki az ő nevét viseli, de elképzelhetetlen, hogy azt is pontosan tudja, kivel, hol és mivel lesz éppen elfoglalva. Vagyis az egybeesés csak egy hihetetlen véletlen, vagy az üzenet mégiscsak hamisítvány találgatta lehetőségeketben. A legokosabb, ha maradunk az eredeti tervnél, és verszakról verszakra kibogozzuk a rejtvényt, állapította meg Gergő, és hátradőlt a székben. Körbepillantott, hogy maradt-e még ennivaló a tálcákon. Az írásban szerepel, hogy minden maradjon rejtett, mondta halkan szven és lopva megbizonyosodott arról, hogy a szomszédos asztaloknál nem ül senki. Ezért titkosítottam az üzenetet, csak a saját i-szkineteken érhetitek el. Rajtunk kívül más nem férhet hozzá. Még biztonságosabb lenne, ha megtanulnánk. És javaslom, az eredetit ben el. Már megtörtént. Nem akartam, hogy apa véletlenül megtalálja, ezért betettem a Stop, jobb, ha mi sem tudjuk, vágott közbe Szven. Kezdem magam úgy érezni, mint egy titkos ügynök, nevetett Gergő. A bázison szorgos munka vette kezdetét. Gergő és Szven beásta magát a raktárba, Ben és Una pedig betöltötte a kettes infócsomagot. Rövidesen megjelentek az oktatópult fölött a holoképek, amelyek a szolferinoi csata utáni eseményeket mutatták be. Dünán és önkéntesei rengeteg életet megmentettek, és sokak szenvedését enyhítették, magyarázta Luna. De a küzdelmük így is harcnak bizonyult. A borzalmas ütközete Dünán úgy írta le, mint egy vágó hidi mészárlást. és ha több tízezer halottra gondolunk, azt hiszem nem túlzott. Dunán beláta, hogy hiába sok jó szándékú segítő, kevesen vannak, és nem elég szervezettek ahhoz, hogy mindenkinek segíthessenek. És mi történt a csata után? kérdezte Ben. Az ütközet a francia-olasz szövetséges csapatok győzelmével végződött, ha lehetett itt egyáltalán győztest hirdetni. Az osztrák császári haderők visszaszorultak, de mindkét oldalon nagy volt a veszteség. A háború békeszerződéssel zárult, de a harctéri szörnyűségek képei tovább kísértették Dunánt. Párizsba utazott, megpróbálta belevetni magát üzleti ügyeibe, majd hazautazott Svájcba. De a békés hegyvidéki táj sem nyugtatta meg, inkább még jobban kihangsúlyozta az átélt rémségek emlékét. Ekkor Dunán úgy döntött, könyvet ír arról az iszonyatról, aminek szemtanúja volt. Ez volt a szolferinói emlék, erre emlékszem. mondta büszkén Ben. Úgy van, felelte elismerően Luna és az oktatópult fölött megjelenő kötetre mutatott. Aztán néhány kézmozdulattal megforgatta, majd a lapozni kezdte a virtuális könyvet. Három évvel az események után, 1862-ben meg is jelent a mű. Dunán saját költségén adta ki. Amit itt látsz, az az eredeti első kiadás. Tényszerűen és részletesen leírta a csatában szerzett tapasztalatait, hogy az utókor soha ne felejtje, milyen szörnyűségek történtek. De ennél sokkal többről szólt. Dünán feltette a kérdést, hogyan lehetne elkerülni, hogy a jövőben hasonló események megismétlődhessenek. És a kérdésre választ is adott, ami nekünk ma már természetes, azt ő írta le először közérthetően, összefoglalva. Ben kíváncsian a pultra könyökölt, miközben Luna újabb képet nyitott meg. Dünán azt javasolta, hogy még békeidőben hozzanak létre olyan segélyező egyesületeket, amelyek már előre összegyűjtik az eszközöket, szakértő embereket és terveket, hogy háborús helyzetben azonnal segítséget nyújthassanak. Felkészülnek a sebesültek ellátására, szállítására, tolmácsokat gyűjtenek, nyilvántartást készítenek a sérültekről és a halottakról, hogy értesíthessék a hozzátartozókat. Gondolom, akkoriban nem igazán ez foglalkoztatta az embereket. Meglepő, de a mű hatalmas érdeklődést keltett. Egy hónap után a második kiadás is megjelent. A könyv kézről kézre járt, a korabeli hírességek és Európa uralkodói sorra méltatták. Még éldbenük a rettenetes csata emléke, és Dunán érzékletes és valósághű leírásai, logikus érvelése és forradalmi gondolatai megdöbbentették és egyúttal fel is lelkesítették az embereket. A szomszédos raktárból Robaj hallatszott, majd Gergő sántikált be a helyiségbe. Jól haladunk, mindjárt kész vagyunk, csak. Ránk dőlt egy konténer tele fóliakesztyűvel, jelentette a fiú. Megyek, megnézem a srácokat. Luna felállt. Addig laposz bele a könyvbe, és folytasd a feladatokat. Ben belemélyedt az olvasmányba, megnézte a felugró videókat, és megoldotta az ellenőrző teszteket. Aztán csatlakozott a többiekhez, és együtt tettek róla, hogy az összes felszerelés gyorsan a helyére kerüljön. A bázis étkezőjét éppen egy másik csoport foglalta el, így kerestek a legközelebbi zöld egy csendesnek ígérkező helyet, hogy megebédeljenek. Telihold büfé, ahonnan teli hassal távozol, hirdette a fényússág az étkezde bejáratánál. A képernyőkön kiválasztották a menüt, egy csukló fizettek, és megkapták az asztalszámukat. Alig ültek le, az asztal közepén felvillant egy korong, majd kiemelkedett egy henger alakú étellift, amiről leszedhették az elkészült fogást. Gergő egy telihold burgert rendelt sült répával, Ben és Sven egy grill sajtos pizzán osztoztak, Luna pedig egy diétás fogyó hold menüt választott, krémlevessel és sült tofukockákkal. A jó ízű falatozás közben rátértek a rejtélyes levélre. Nos, akkor uh, haladjunk lépésről lépésre, mondta Sven, és csuklójáról halkan felolvasta a második versszakot: Más a bölcsőd, neved színed, de egy ütemet ver a szíved, hol a sokfélék egymásra lelnek, örök fényben titkot rejtek. Ha feltételezzük, hogy minden verszak egy-egy vöröskeresztes alapelvet ír le, akkor először is keresjük meg, melyik illik ide. Javasolta Ben. Ez nem olyan nehéz lelkendezett Gergő és bekapott egy sült répacsíkot. Bár különbözőek vagyunk, de mindannyian emberek. Pillanat, puskázok! Azzal rápillantott a csuklójára és átpörgette az alapelveket. Megvan! Ez csak a pártatlanság lehet! Sven már olvasta is a szó szerinti meghatározást. A kereszt tagjai semmiféle fai, vallási, nemzetiségi hovatartozás vagy politikai meggyőződés szerinti megkülönböztetést nem tesznek az emberek között, csakis a rászorultság szempontját veszik figyelembe a segítségnyújtás során. Azért ez nem mindig volt így, tiltakozott Luna és letette a kanalát. Az evőeszköz nagyot koppant az alapján. Hosszú út vezetett idáig, és sajnos még ma is sok igazságtalanság és megkülönböztetés van a világban. De szerencsére az már történelem, amikor még a bőrszínük a vallásuk vagy a szexuális szokásaik miatt közösítettek ki embereket. A vers szerint valamilyen fényben kell keresgélnünk, mondta a tanács tananul ben. De hogy vezet minket oda a pártatlanság? Hol a sokfélék egymásra lelnek? Sven töprengett. Mi lehet ez a hely? Mindannyian ezen méláztak, amikor a mélyedésből ismét felemelkedett az étellift, és megérkeztek a sütemények. Kivették a desszerteket, az üres tálakat pedig bepakolták, azzal az étellift csendesen eltűnt. Nekem van egy ötletem, mondta Luna. A holdvárosokban nincsenek templomok. A városok területe korlátozott, képtelenség lenne minden felekezet számára külön helyet biztosítani. Ezért egyetlen nagyméretű közösségteret jelöltek ki, ahol a különféle vallások követői, vagy akár a nem hívők is, találkozhatnak, imádkozhatnak, meditálhatnak. Zseni vagy Luna! Ez lesz az, kiáltotta Gergő, és az asztalra csapott. Sven ijettében félrenyelte a pisztáciás krémest. Lelkekháza, négyes szint, fehér zóna. Luna letöltötte a fiúknak az útvonalat. Most úgyis ebéd utáni pihenő következik. Ha van kedvetek, nézetek körül, hát ha találtok újabb nyomot. Kettőkor találkozunk a kalandszimulátoroknál. A szeléni első három szintje a felszín fölé emelkedett. A négyestől a nyolcasig terjedő szintek azonban már a felszín alatt épültek. A térképre kirajzolódó útvonal alapján könnyen megtalálták a negyedik szint fehér zónájának egyik folyosója végén a lelkekházát. Csak egy kis kitérőt kellett tenniük, a liftből kilépve ugyanis meglátták Troy chapman luna tenyérbe mászó udvarlóját, amint az egyik fali információs terminált nyomkodja. Nem akarták, hogy bárki ismerős felfedezze őket, ezért kerülővel érkeztek a bejárathoz. Belépve a kétszárnyú ajtó zajtalanul záródott be mögöttük. Egy kisebb előtérbe jutottak, ahol a kinti folyosó erős fénye után halványabb világítás fogadta őket. Kellemes hang szólalt meg a falakból. Üdvözlőjük a lelkek házában! Jelenleg nem zajlik szertartás. A ház teljes területe. Látogatható, de kérjük, ügyeljenek mások nyugalmára. Békés időtöltést. A főbejárattal szemközti falon megnyílt egy újabb ajtó, és a fiúk megilletődötten beléptek a terembe. Itt még sötétebb volt, de az előtér gyenge világítása után már könnyen hozzászokott a szemük a félhomályhoz. A négyzet alaprajzú terem közepén megtermett fatörzs vastagságú csiszolt oszlop állt, amelyen a lassú ütemben Váltakozó színű fény pulzált, ez adta a terem megvilágítását, ami így a szivárvány különböző színeiben ragyogott. A fényoszlop körül elszórtan pultok, padok, szőnyegek, párnák hevertek. A mennyezet homályából különböző méretű és alakzatú kivetítő panelek lógtak, rajtuk képek jelentek, meg majd úztak tovább. Ismert épületek, különböző korokból, híres katedrálisok, ősi szent helyek, tavak és hegycsúcsok, a helyiségben csak néhányan tartózkodtak, a legtöbben a párnákon vagy padokon ültek, ketten a fal mellett sétáltak. A magasból dallamos halk zene szólt, egyébként csend honolt a lelkekházában. – És most? Hogyan tovább? – kérdezte suttogva Gergő. – Nyárjunk körbe! – mutatott jobbra Ben. Megkerültek egy padot, ahol ketten ültek, arcuk alig volt látható az éppen lilás színűre váltó fényben. A nagyterem oldal falai mentén további kisebb helyiségek nyíltak, úgy látták, mindegyiket más stílusban rendezték be. Ben bekukkantott a legközelebbibe. Elfüggönyezhető kis fülke volt, a padlón ülőpárnákkal és egy tálcán füstölőkkel, középen egy emelvényen egy négykarú, négyarcú, gazdagon díszített istenszobor állt, egy másik oldalfülkében kereszt előtt érdelve egy nő imádkozott. Körbesétáltak, majd letelepettek a terem közepén álló oszlop melletti párnákra, és csendesen figyelték a fények színes áramlását. Sven feliratokat vett észre az oszlopon, odahajolt, hogy megvizsgálja. Mi van odaírva? kérdezte Gergő. Az örök láng különböző nyelveken. Súgta Sven. Tudjátok, az örök láng minden kultúrában a megtisztulás, az emlékezés, az isten. Srácok! kiáltott fel Ben, de még idejében visszavett a hangerőből. Itt csak a közeli szőnyegen térdelő férfi vetett rájuk egy szemrehányó pillantást. A vers örök fényben titkot rejtek. Ben heves reakciójától megrettenve, Sven ösztönösen lelapult és az oszlop irányába húzódott, ahol különös jelenségre lett figyelmes. Ráhajtotta a fejét a szőnyegre, hogy jobban szemügyre vehesse, az oszlop alól fénysugárzott. Fiuk. ez... – Nem is oszlop? – súgta izgatottan. – Legalábbis nem a talajon álló pillér, hanem a mennyezetről lóg, úgy, mint a kivetítő panelek. Van egy kb. 10 centi rés a padló és az alja között. Fentről nem is lehet észrevenni, csak a lehajoltok, mert megvilágítja az oszlop fénye. Úgy látom, van odabent valami. – Akkor maradj lent. Tegyél úgy, mintha buzgó imádkoznál, és közben próbáld kiszedni suttogta Gergő. Addig figyelünk, és igyekszünk eltakarni. Ben óvatosan körbepillantott. A közelben térdeplő alak egyenesen őket fürkészte. Fejét kapucni akarta, a félhomályban azt sem lehetett megállapítani, férfi vagy nő. Ben azon törte a fejét, vajon korábban itt volt-e, vagy utánuk érkezett, amikor az alak észrevette, hogy Ben figyeli, és elfordult. Sven olyan közel húzódott az oszlophoz, amennyire csak tudott. Lassan becsúsztatta a karját a résbe, a szíve vadulvert. Ahogy karja könnyékig eltűnt a színes fényben, Újai hozzáértek egy puha, sima felületű csomaghoz, ami éppen befért a padló és az oszlop alja közötti résbe. Megragadta és gyorsan kihúzta. Megvan, jelezte halkan a társainak, majd a lapos csomagot becsúsztatta a melegítő felsője zsebébe akkor néhány percig még ücsörögjünk itt, aztán füstöljünk el, mondta Gergő, és óvatosan körbenézett. Úgy tűnt, senki nem fedezte fel az iménti hadműveletet. Ben lopva oldalra pillantott a szomszédos szőnyegre, de az utánuk leskelődő alak időközben eltűnt. A kiárat felé lopakodva Ben hátrafelé leskelődött, hogy nem követi -e őket a kapucnis. Nem vette észre az elé tornyosuló akadályt, és váratlanul bele ütközött egy színpompás gombolyagba. Na, hát, aranyom! Jól látom, te vagy az! Zamira néni éppen akkor lépett ki az egyik elfüggönyözött fülkéből. Világos kék, hosszú ruhája, rózsaszínű fejkendője és mána piros táskája láttán a legdíszesebb trópusi papagá is szégyenlősen elkotródott volna. Míg az asszony szívből megerült a viszontlátásnak, Ben ezúttal kevésbé volt boldog a találkozástól, szeretett volna mielőbb eltűnni a helyszínről. Udvariasan üdvözölte korábbi utitársát, mire az asszony mesélésbe kezdett. Az én ahmetem metem itt! dolgozik, és nem volt kedvem egyedül ücsörögni a vendég kabinomban. hát eljöttem hálát adni allaknak a szerencsés megérkezésért. Az a barátságos hölgy a falakból, ő vezetett ide. Ben feltételezte, hogy Zamira néni, Simire, a holdváros mindenütt jelenlévő mesterséges intelligenciájára gondol, és elmosolyodott azon, hogy a kedves asszony már is milyen jól feltalálta magát ebben az új környezetben. Közben a kiárat felélesett, ahol a többiek már integettek neki, hogy siessen. Remélem még találkozunk, Zamiranéni válaszolta Ben. Éreze jól magát! Ha megtalálom a boltot, bevásárolok, és sütök Ahmednek egy jó böreket, mire hazajön. Jaj, milyen boldog lesz az én csillagom, ha megint ehet a fősztömből! Remélem, sikerül bekapcsolnom azt a konyhai masinát! Magyarázta az asszony, és szomorúan búcsút intett. Láthatóan szívesen folytatta volna még a társalgást. Ben is elköszönt, és közben arra gondolt, Zamira néni vacsora készítés közben remélhetőleg nem gyújtja fel a holdvárost. Már a lifteknél jártak, amikor Sven óvatosan előhúzta zsebéből a kis csomagot. Tenyérnyi tasak volt, felirat vagy más jelzés nélkül. Ahogy széthajtotta a puha oldalait, fekete színű, szögletes, lapos tárgy csúszott ki belőle, rövidebbik végeit fémlemez borította. Kicsi volt, de súlyos. Úgy néz ki, mint egy elem vagy akkumulátor, mondta Ben, amikor átvette és megforgatta. Valamilyen energiacella. Egész úton a szórakoztató létesítményekhez azt találgatták, hogyan segíti az elem megtalálása a rejtély megfejtését. Megérkezve, Luna már várta őket a kaland Röviden beszámoltak a lelkek házában történtekről, és óvatosan, hogy mások ne lássák, megmutatták a lánynak a kis energiacellát. – Remélem, nem az örök áramforrását szedtétek ki? – mondta szigorúan Luna. Nem örülnék neki, ha Jana Duskova polgármester asszony berendelne miattatok. Dehogy, nyugi, nem kapcsoltuk le a fényt, engesztelte Ben, és a hátizsákjába dobta az elemet. Hidd el, ez nem lehet más, mint amit az üzenet szerint meg kellett találnunk. Akkor viszont most már tárgyi bizonyítékunk van arra, hogy az üzenet hamisítvány, folytatta Luna. Túl sok az egyben is, hogy véletlen legyen. Még ha el is hinnénk, hogy Ben egyik őse ráhibázott, hogy az utódja 250 évvel később éppen a Holdon fog tartózkodni, és éppen háromunkkal tölti az idejét, képtelenség, hogy a múltban tárgyakat rejtett el a Hold felszínén. Már csak azt kellene megtudnunk, hogy bolondá akarnak tenni minket, vagy más célja van a kirakós játéknak. Ben csalódottan nézett Lunára. Nem tudta, mitől szorul el jobban a szíve. Attól, hogy egyre inkább úgy tűnik csak egy ostoba tréfa áldozata, vagy attól, hogy amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is múlik a társaság rá irányuló érdeklődése, különösen Lunáé. A fiú csak azt tudta biztosan, hogy még soha nem volt neki ilyen fontos egy lány figyelme. Aztán a kalancsimulátorokban töltött észbontó élmények egy időre az összes keserű érzését felettették. Ben kevéssel öt óra után vett búcsút a társaitól, de nem volt kedve ilyen korán visszamenni a kabinnyugba felliftezett a legfelső szintre, és a panoráma sétányon letelepedett a kupolafal mellett egy padra. Az ösvények és futópályák örökzöld növények között kanyarogtak. A fakéreggel borított dombocskák tövében gyepkockák közé ültetett virágok pompáztak, odép kis tavacska csillogott, és egy pára vízesés körül színes kötfátyol gomolygott. Csak a lepkék tánca és a méhek zümmögése hiányzott. Ben hátradőlt és élvezte a látványt, mélyet szippantott a párás, tavasz illatú levegőből. A szelénén máshol nem találkozott még ilyen környezettel, a barcelonai parkok eső utáni hangulatára emlékeztette. Néhány kocogó suhant el előtte, a sétány kanyarulatában rejtőző padon egy párocska bújt össze. Megrezdült a csuklója, üzenet érkezett Raúltól. Itt a távoli föld! A srácok hiányoltak a strandról, mondtam, hogy kilőtted magad az űrbe. Milyen a csapat? Bombázót már befűzted? Vigyázz magadra, haver! Ben elmosajodott. Raul remekül időzített, éppen az otthonára gondolt. Érkezett néhány kép is a Barcelonetáról, és egy selfie, amin Raul vigyorog, mögötte a szédítő mélységben a sötétkék tenger és a part csillogó íve a fürdőzők apró pöttyeivel. A fotó az aquatorre tele ferikó tetejéről készülhetett. Ben kinézett a felszínre, ami ezúttal árnyékba borult, és közben a válaszon gondolkozott. A csillagok fényesen szikráztak, és csak innen, a föld légkörének szűrőjétől távol látszott, hogy milyen sűrűn borítják be a világűr koromfekete vásznát. Ben úgy érezte, a rejtélyes végtelen menten megragadja, és magával húzza az ismeretlenbe. Választ küldött barátjának. Itt a rendíthetetlen hold. A csopott társaim szédületesen jó arcok, bírnád őket, annyi minden történik, hogy csajozásra nincs időm. Befigyelt egy extrém ügy, jól belekeveredtem, mint a majom a cérnába. Lesz mit mesélnem, de ne parázz, vigyázok! Viszonzáskép ő is készített egy szelfit, amin a háttérben látszanak a pálmafák, és küldött mellé még néhány képet, amit korábban készített a zöld hármas reggelizőben. Nézelődött még egy darabig, aztán visszament a kabinjukba. Doktor Vela még nem érkezett haza, ezért Ben lekérdezte apja tartózkodási helyét, hogy megbizonyosodjon, a laborban van még, de a rendszer nem találta meg a személyi azonosítójelet. A tartózkodási hely megjelenítését 14 évesnél idősebb személyek szabadon ki és bekapcsolhatták. Ben egy legyintéssel elintézte apja túlzott óvatosságát, úgy vélte, a titkosított projektnek lehet hozzá köze. Ráadásul, mielőtt a lelkek házából indultak, Elővigyázatosságból a fiúk is letiltották a jelet. Nem akart rácsipogni apjára, inkább úgy döntött, oda megy a munkahelyére, onnan együtt elmehetnek vacsorázni. A térképet követve elindult a tudományos részlegek felé, és kisvártatva meg is találta a BioVir vállalat laborját. A bejáratnál automatikusan a képernyő elé tartotta a csuklóját, ám a belépés megtagadva felirat villant fel. A rendszer megerősítő számkódot kért. Hát persze, megfeledkezett arról, hogy a sárga zóna létesítményeibe csak a tudományos személyzet és a magasabb szolgálati beosztású rendfenntartók léphettek be, így aztán becsengetett. A képernyőn Mikel Anié arca jelent meg. A laza fickó a Ezúttal is kifogástalan volt a frizurája és a szakálla, a jól szabott öltöny helyett azonban fehér, vényakú pólót viselt. Ben annyira meglepődött, hogy még köszönni is elfelejtett. Mikkel arca azonban meg sem rezdüld, csak egy apró mosoly jelent meg a szája sarkában, amellyel jelezte, hogy felismerte a fiút. Szervusz, Benicio. Miben segíthetek? Ben mély lélegzetvétel után érdeklődött az apjáról. A nyilvántartás szerint dr. Vela fél órája elhagyta a labort. Sajnos elkerültétek egymást. Válaszolta Mikkel, miközben oldalra pillantva ellenőrizte az adatokat, majd várakozón fürkészte Ben arcát. Ben megköszönte a felvilágosítást, és búcsúzól még annyit tudott kinyögni Mikelnek, hogy örül a találkozásnak, aztán gondolataiba merülve bandukolt vissza a kabinjába. Vajon, amikor az ideúton bemutatkozott neki, Mikel miért nem szólt arról, hogy dr. a kollégája? Nem valószínű, hogy túl sok Vela vezetéknevű nevű személy szaladgál a környéken. Sőt, még azt is megemlítette a férfinak, hogy hol dolgozik az apja, Mikel mégsem árulta el, hogy ismeri. Amikor Ben hazaért, az apját még mindig nem találta a kabinban, de mire rendet rakott és megivott egy teát, végre befutott. Dr. Vela zavartan kért elnézést egy fontos elintézni valóra hivatkozva, ingét kényelmes pólóra cserélte, aztán közösen elindultak vacsora helyet keresni. Evés közben felszínesen társalogtak, Ben gondolatai egyre csak a rejtély körül forogtak, és Doktor Vela is gyakran elmélázott. Egész este rendkívül szórakozottnak látszott, úgy tűnt, alig figyel a fiára. Már a desszertnél tartottak, amikor Ben a beálló csöndet megtörve, megkérdezte az apját, ismeri-e, a Anier? Doktor Vala meglepődött. Persze, kutatom érnök a biovérnél, de miért kérdezed? Együtt utaztunk idefele és beszélgettünk. Szabadságon volt, de nem is említette, hogy hazautazott a földre. Folytatta doktor Vala, még mindig csodálkozva. Igaz, nem vagyunk közvetlen munkatársak. Mikkel élelmiszeripari biotechnológiával foglalkozik, magának valós rác, de kiváló szakember. Doktor Rosz Dél, a laborvezető jobban ismeri őt. És te mind dolgoztál ma, hogy ennyire elhúzódott a munka? kérdezte Ben. Azt szándékosan nem említette, hogy korábban járt a labornál, de az apját már nem találta ott. Tudod, hogy nem beszélhetek a részletekről. Az én szakterületem a biotechnológia az emberi gyógyászatban. Egy nagy áttörés előtt állok, és doktor rosdél minél előbb eredményeket akar látni. Emiatt nem a legjobb az időzítés a látogatásodnak, de igyekszem annyi időt velet tölteni, amennyit csak lehet. Emiatt, ne izgasd magad, nyugtatta az apjád Ben. A vörös éppelik programot szervez, és a csoportásokkal is egész jó kilök. Nem szeretném megismerni őket, amint lesz rá lehetőség. Ebben meg is egyeztek, és közben a vacsorát is befejezték. Már elmúlt nyolc óra, mire visszatértek a kabinjukba. Lefekvés után benn gondolatai még jó ideig a vers körül kavarogtak. Kétségbe esetten keresett akár egy apró utalást, ami bebizonyíthatja, hogy az üzenet mégis valódi és valamelyik ősétől származik. A fekvőhely alá pakolt hátizsákjából előhúzta a lelkek házában talált energiacellát, forgatta és az olvasólámpa fényénél alaposan megvizsgálta. Próbálta kitalálni, hogyan függhet össze a múltbéli üzenet a lelettel és a jelen eseményeivel, de nem lett okosabb. A kis Aku nem tárta fel a titkát, semmilyen felirat vagy jelzés nem szerepelt rajta, és benne azt sem tudta kitalálni, vajon milyen eszközhöz illeszkedik. Lámpaoltás után, fél érezte ugyan, mintha egy különös gondolat körvonalazódna az elméjében, de amint belekapaszkodhatott volna, rögtön szétfoszlott. Lassú tempójú, Instrumentális zenét indított a fülplantjára, abban bízott, hogy ez majd segít koncentrálnia, de egy szempillantás alatt mély és álomtalan alvásba zuhant.